Zdravo hrvatskom narodu. Ne mogu govoriti građani, to nije moj kod. Za mene je hrvatski narod to ono što mene zanima. I mnogo poslije kao sudanom zanima me domovina naša Hrvatska. Ja sam jedan od onih 91. klinac golobradi otišao u rad Nizam, nisam kočno je znala što se tamo, kao mi svi oko mene. Pa smo znali da samo moramo biti. Svi smo bili dragovoljci, znači nismo dobili nikakve pozive, ništa, nismo, samo smo odlučili. U glavi nam je klikalo da moramo ići, tamo smo došli. Mnogi moji prijatelji su, nažalost, dali živote, ali znali smo samo ono najbitnije, Hrvatska mora biti i Hrvatska će postojati na moj prijatelj koji mi na rukama umirao rekao je pobjedićemo, a to je bilo graz da 3. danesti, 1991. a 18. danes to je vukovar pao moral nikad nije pao znači nakon vukovara mi smo i dalje urišali i išli i nismo stavili i tad su deški vjerovali da ćemo drvatsko imati ali da smo znali onda u šta će se to sve pretvoriti na šta danas sliče naša domovina koju su dječki izdavili životima, ja sam prolio kanto u krvi. Propatio sam nevjeljate boli i fizičke, a sad one duhovne ne još više boli. Ova mladost koja je danas organizirala ovaj prosjet je nekakva iskra izgleda da ima nade za budućnost, za Hrvatsku. Znači ima neke zdrave pameti, jer gdje nema zdrave pameti nema ničega. Gdje nema zdrave pameti, tu je poslušnost i občarstvo. Kao ovce strjate, odlazite. A imate najljepšu zemlju na svijetu koju smo vam mi pogli da za okružite u jednu državu a država je aparat koji mora postojati samo iz jednog razloga, da bi se brinuo o svom narodu. Država i aparat koji se mora brinuti za svoj narod. Ne da naseljava narod. Ne da mu uzima. Ne da ga prisilno cijeti. Ne da mu nameće globalističke ideje. Nego da pita svoj narod šta on točno želi i šta je želio tisućama godina. Tko ima pravo Hrvatu uzimati nešto njegovo? prodavati nešto njegove, onda su naši presi čuvali mi ne smijemo prodati, nije prodati nego mora sa životom iz krvi brani Kad se bojte uvijek? A uvijek ćete svi krije li Ja se nisam odravo ono, bo, bojao uvijek tamo kamo li sad Sad bi še još nepun vješće i bolje u bankice, nemojte se vi objeličivati, mi nikakve možemo sima, SDP, sima, u svima SDP-usima, to je sve ista banda, potpuno ta banda, Ka su jedino vlasti, ista je priča, kada su drugi, ista je priča. Kao jednom ću spomenuti, samo neću više političa da uopće neću spomenuti, mi se gadi, ono uopće pomislao na njih. Pa Ikovića mi je rekao 2016. vratit ćemo inu. Jer je vratio nije. Šta je napravio? Slagao je. Jer je rekao kad je uvodio euro. Šta je rekao? Rekao je cijene neće rasti. Šta je rekao? Neće rasti. Je lagao? Je. Pa šta se onda radi sa čovjekom koji je predsjednik vlade, a lažeti u usta i u i u nos. Lažeti svaki dan i ti opet zaokružiš, i ti pričaš o njemu. On ne smije disati hrvatski zrak, a ka biti predsjednik negatelare. Ne dajte da vam divaju zdravu pamet, jer nama je zdrava pamet i vrabno srce omogućila da napravimo državu koja je imala nikakve šanse da postoji. 16.000 pravnih ljudi je šta napravilo stvonilo Hrvatsku državu nismo mi 91. ništa branili odnosno branili smo samo jednu stvar volju naroda koji je na referendumu uh, zaoglužio da želi svoju državu i to je napala srpska agresija i komunistička banda a, a to je obranila ko 16.000 dragovoljaca golobradi u pankike moji prijatelji Ivan Guda 16 godina kada je pušteno osnovu u ratu, 16 godina bio je na prvoj crti. Čega se vi trebate bojati? Mi smo vam obizvijedili da imate slobodu govora, skretanja, odlučivanja i daj to počnite koristiti. Mi smo tu uz vas. Mlade, da vam da konačno progledate da svoje ideje, svoje želje da dođete do cilja. A da bandu koja upropaštava Hrvatsku od prvog dana, odkada je stupila na vlast, daje samo vi sa svojim znanjem, energijom, karitim, doviđenja, mi ćemo vas pobijediti na svim izvorima i više nemate nikakve šanse. Nemojte ih dozvoliti da manipuliraju sa vama da vi nešti, ne, da morate se bori za Hrvatsku državu, imate dug, imate dug prema dječtima koji su dali živote, jer oni bi danas isto, možda isti na more, oni bi danas imali ženu i djecu, najboljate niti je poginula njeni djecu stalo iza sebe. Vi ste im dužni boriti se dalje za onu ideju za koju su oni dali živote. I Zato nikad nemojte stat oni te žadije, jer vidite šta rade ovim labim dješkima da izbojkotiraju nekakav prosjet, nije ono ni Ovo je samo okupljenje ljudi da im dođe do zdrave pameti gdje šta se moraju boliti. Ljudi, organizirajte se, razgovarajte jednim zlomima, pravite savijete i pričajte sa svima koji nešto znaju o tome. Ne može nikakva duboka država ništa vama napraviti, vi ste jači, oni vas ubijeduju da ste slabi, da vi ne možete ništa, Kad vam neko kaže da ne možete ništa, onda napritete kako oni dječki 91. su modni, a nisu imali ni, ni pušku, ni četkicu na zubu. Ja sam sa četkicom na zubu došao 91. rad, nisam mi ni pušku imao. Nisam ni pušku nisam imao, a sve sam u ratu. Do svega sam došao, zato što imamo kao Hrvatski individualno, lažnjivost, da možemo iz ga napraviti nešto. Nemojte da vas obezdravljuju džukere poput ovih možemo koje u životinu ništa nisu shodili. I oni vam se nameću u ovom našem gradu. A nije to njihov grad, to je grad svih Hrvata. Zagreb je grad svih Hrvata, upamtite to. I svaka kap našeg mora pripada samo Hrvatskom narodu i nikom drugom. Nikad to sa uma nemojte, ne, morate se boriti, Gledajte, morate se boriti, Boritete se na način da jednim drugima razgovarate, sastajte se, organizirajte se i vidjet ćete da ćete napredovati z dana u dan. Nemojte da vas obezdravljaju džupere koje ne smiju ovdje mi doć. Pa šta nisu doćli ovdje da se malo porazgovaramo? Šta nisu vlasti? Ajde! Ajde, blomci, ajde! taj džuker je pedofiljski, da se malo ovo je dobra. je nikad se nemojte predati znate zašto se mi u ratu nismo ni ga predati moja jedinica je bila ili će se ubiti ili, ćeš ili ćeš se izvući zato se nećeš predati pa zato što se nećeš predati lošijem i slabijem tebe se radim. ljudi imamo veliko hrvatsko srce, nite naši pokaši cijeli po cijelom svijetu rade čuda, u ratu smo napravili čudo, u, u, u naši knjižnjici su čudo, povijesničeni su čudo. Mi slušamo nekakva date bila povjesničara koji kao treba mladimo govoriti, to je hrvatska povijest. Pa samo da vidite uljbenik od, od one djece koje uču povijestu u školi Zvezva krenuto. Pa nama lažu, srebu povijest, a nama se osuđu lagati našu od 11.1. Meni bi lagali, ne možeš meni lagati, ja znam istinu. I znaju li moži, oni koji su vam stvorili državu, njima nikdo ništa ne može. Ne da nije snije, nego ne može. Oni su stvorili Hrvatsku državu i oni su ispred svih. Kad nešto ne radjaju, prvi mora doći, prvi moraju doći, vama da podnosku i reći, mani morate ići, tako je tako, ne morate se su, suprostaviti svim idejama koje ruše, ono kad smo se volili kroz tisuću godina. Obitelj, vjera to do mojina Ja tražimo nešto previše, samo ono što imamo svoje naše i ne želimo od nikoga ništa. To mene priga za Izrael i za Palestinu, ja ću vam reći, otvorimo sad da stiču Palestine. Moj prijatelj je prije 15 godina išao za Jelunarin i vozio ga je taksista živo do tamo. I kad ga je on pitao, pa zašto su tu nekakvi problemi, ja u nima ne znam baš nešto, ali znam da su nikakvi problemi. Znate što mu je taksista živo rekao u Pa mi to radimo u ovim jernim Palestincima, nisu oni ništa krivo, mi rujemo cijelu. Neku. To je istina koju sam ja čuo prije pa onda si sad malo razmislite o dravoj pameti o netavno Natanjahu koji je osuđen u svim zemljama da ne smije nike doći zločinac i onda ga majstor predsluč podržava. I nama domovci šta? Probleme! Uveze 500 tisicatug migranata koji su mnogi muslimani i oni ćete imati probleme. Zašto? Pa nas se to ne tiče. Nas se tiče hrvatska domovina, hrvatski narod i ne damo to u ocjenu svog života. Oh